Hej där och välkomna till Sofjältarna, en podcast om spel, film och andra nördigheter. Nu är vi tillbaka efter vårt välförtjänta jullov och jag heter Sebastian, fortfarande, och Peter heter... Ja, vad heter han nu? Nej, jag heter fortfarande Peter. Hej! Ah. Ja, hej. Hej, Inga... jag har du gått att mitt namn, Nej, vi kanske vore skapa skaffa så här tuffa artistnamn. Nej, ja, jag har redan en tuffa artistnamn. The Mutilator. Nej, jag ska inte fatta mitt tuffa. tror ja. trodde att jag hit, hette också till och med. Peter det är så Ska svårt fattig, att säga. Ja. <laughs> ja. Äh, men du påstår ju att du har fått det från Scarface men det, det låter ju som en italiensk grej. Ja. jag vet inte. Det är väl, man får göra om äh, ordena lite. Det är ja. ju samma som Red Bull heter inte Red Bull, heter Redda Bull heter Det ju. Till exempel. Är det? Ja, Visst, i värld, gör det. Ja, och okay, det med att inte heter så. Okay. Så när du säger så här heter det, då menar du att inte heter så. Ja, kan, kan bra för <laughs> Alltså vi ser ju redan med tanke på när vi går igenom filmtitlar och sånt där. Ja. <laughs> så. Men nu är vi lite ringrostiga, lite rostigare mer än vad vi brukar vara. Som Dominic Cruz säger så finns inte ringrost. Nej. Han pratar ju om att slåss dock Men det, det borde väl kunna appliceras på På en podcast Om nördigheter också, tänker jag ja, ja. Det är lite nördigt att slåss får man väl säga Ja, ja. absolut eh, Har Apropå att slåss Så ja. <laughs> Har du ju varit Ledighet <laughs> ja. ja Det vet vi ju vad vi gör på våran ledighet Mm Åker till Kumla och Alona <laughs> Fight Club. Ja, eh. nej jag kom på det. Det var ju faktiskt en tjumme som, som har klappat till mig. Men jag kom ju på det att det var ju innan våran ledighet. Men jag har gått och haft eh, fortfarande ont efter smällen jag fick. Mm. Fick ett glas i skallen. Det är ju ont. Så jag har varit på ja. sjukhus och skit. Och sen nu, nu bara för några veckor sedan nu så låg jag i en sån här ja maskin som tog kort på skallen. Mm. De hittar inget. Det är när, du ska gick tolka till, det. när du gick till läkaren bad de dig att dra ner byxorna då? Eh, nej. nej. Då var det ingen riktig läkare. Men... Eh, det är en på Big Lebowski när han på en smäll där. Ja. Ja. Ska inte dra i byxorna för han man vill kolla om här. är eh, redo. Ja. Inte redo, men ja. Nej, men, men det var någonting där. Hur, och något. sen har det varit för mig då, du frågar hur säkert hur jag mår. Det har varit ljud och sånt där. Och när det är högtider, då, då sitter Peter inne. Julafton mm. var en sån dag som jag satt inne och eh, så kände jag... Nej, jag satt inne hemma i soffan. Eh, jag firar ingen, ingenting. Jag har inte så många att fira med heller. Eh, mm. Och sen så <laughs> tänkte jag, nej, men jag Jag går ut på krogen. Och eh, då fick jag en julklapp. Så på nyår så var jag tvungen, eller typ lag, och sen var det ork också. Så låg jag hemma i corona. Det var min julklapp jag fick på julafton. Fick du corona? Mm. Ja, inte sagt. Nej. <laughs> mm. Men du är väl vaccinerad va? Ja. Ja. Då så... kan du väl trösta dig med att det hade varit värre om du inte var. Det? Ja, folk säger det men jag tycker det känns så jävligt idiotiskt att ja. Har man spruta så får man ja. Men de flesta som får det nu Det är väldigt många är ju också sådana som har tagit spruter eh, Ja för de flesta har väl tagit spruter Ja det också Men ja det är olika Ja det är många, jag känner många nu som har fått det Ja Men vi satt och snackade om den där grejen Som förstör hela världen Nej för vi eh. ska prata om roliga saker mm. Som hur jag har haft det. Så jag tänkte måste vi ta dig då <laughs> Nej, vi nu är det att säga att jag har haft det bra och sen kan vi gå vidare på innehållet idag. Och då Nej, inte... har du någonting så får du ju säga det. Så dåligt ska det inte vara. Nej, jag ville göra en bra brygga här för du ville prata om roliga saker och jag vet ju vilka nyheter du har. Så ja, men vi kan nu sitter då. ju hela folket bara, vad hände så bra? Jag sa att det var bra. Jag var hemma hos mamma och min bror och hundarna och firade jul och nyår. Ja, okej. Okay. Tog det lugnt. Ja. Såg väl... Hälften av alla de filmerna som jag nu hade nominerat. Och vi ska göra en liten topplista senare i avsnittet. Mm. Av Bäst och sämst 2021. Och jag hade inte sett så mycket filmer innan. Men jag ser rätt mycket filmer med mamma alltså. Mm. Ska vi prata om något roligt då? Mm. Du hade en brygga där. Ja, eh, bryggen var ju till dina <laughs> nyheter Peter. <laughs> ja. För de är ju inte roliga Nej jag vet Nej. <laughs> Det var ju därför det var konstigt När du sa att vi inte skulle prata om mig Utan om roliga saker Aha, Och så vet ju okay. jag vad du ska ha för nyheter Nej men eh, bryggen blir det Att nu ska vi inte prata om roliga saker Jaha För vad är det som har hänt Peter Ja det har ju hänt så är det Att det har ju varit eh, lite Tjafs Har du ju varit Som vi har tagit upp länge Nej, vi måste bara nämna den. Vi har en liten följetong. Jag vill bara få med eh, den. Jaha, det är den. Det är rock. Det var en Han kommer inte att ja. vara med i Festival 4 10 Han. Eh, han godtar inte Vindisys eh, lilla hand som vi har pratat om. att eh, Ja, den här ursäkten. Eh, egorna är för stora. Eh, det var Han säger nej. Så bara få medan, mm. det har hänt här nu. Men sen kommer vi till det här som eh, ni flesta vet om. Att åren slutar och börjar med lite lite dödsfall. Och eh, vi kan ju börja då med att eh, Betty White dog ju på nyårsafton. Eh, där, eh, mm. 99 år gammal. Det är ett värdigt, värdigt liv ja. ja Hon skulle ha fyllt hundra här nu den 17 januari Skulle hon ha fyllt hundra mm. Men det blev inte så Och jag tänkte faktiskt 10 ta med den grejen när hon gick ut Med att hon skulle fira sin födelsedag på, på bio Och eh, sända utan, Så då kunde man sitta på en bio och fira med henne i USA jag för det var ändå. Men eh, hon skulle satsa stort på sin hundraårsdag. Mm. Så blev det inte. Nej, men hon har eh, Betty White har gjort väldigt, väldigt mycket. Och det är en tant som de flesta känner igen. Mm. Golden Girls är egentligen nog det största. Pantitanterna som heter på svenska. Men, ja, precis. Mycket, mycket bättre men. namn faktiskt. <laughs> är det? Tänk vilken hit har det har om det heter Panther Ladies. Ja. Kanske, kanske. Nej men det är, det är tråkigt men... Ja, 99 år det är, det är starkt jobbat. Mm. Sen är det en som inte blev lika gammal. Han blev 94 år. Och det är ju Sidney Poyter. Eh, och det är en... Eh, ja... Söker ni på honom så alltså känner ni igen honom. Han har varit med också väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och eh, han, det han egentligen är stort för det är att eh, 1964 så fick en Oscar för bästa manliga huvudroll i filmen Linjorna på marken. Mm. Och eh, där blir han den första eh, mörkligade eh, skådespelaren som tar hem Danoska. Mm. Så det är ju stort. Precis, det var väldigt stort. Men han, han gick bort här nu, 94 år gammal. Mm. Och bara några dagar efter där så gick Bob Saget bort. Och han blev 65 år gammal. Och han känner vi igen mest från tv-serien Huset fyllt. Mm. Och sen är han ju berättat rösten i Hamlet, jo Mother, till exempel. Han har, ja. Gjort, ja. han har gjort väldigt, väldigt mycket, han har gjort. Mm. Men, ja, nej, men det var tråkigt. Jag börja både nästan ett avsnitt så här, men ja, året också. Men mm. Det är många som går bort. Blickar vi tillbaka mm. i några år där så. Hade vi David Bowie och Alan Rickman och allting. Alltså, de gick bort i januari-tiden också. Så mm. det, det är lite tråkigt. Vi har tråkigt. ju vi har en till vi kanske borde nämna också. Peter mm. Bogdanovich. Mm. Regissör och skådespelare. Som gick bort den 6 januari. 82 år gammal. Så. Okay. Mm. Också en rätt hög ålder. Så man, det är ju aldrig, aldrig roligt ändå såklart. Nej, Nej, men det är bra att deras eh, verk finns jag alla kvar att skåda. Det gör man. Så jag. Är... Men alla ska vid den vägen vandra, eller vad man brukar säga. Mm. Så eh, lite tråkiga nyheter att börja förstås inte med så här. Mm. Eh, men nu kommer vi in på någonting som inte är lika tråkigt men kanske blir blir tråkigt. Det får man ju, man Jag tycker sånt där är kul. Jag tycker om att sätta betyg på saker jag ser. Jag tycker om att eh, göra topplistor. Jag kan jag säga så här, det... Jag... det har inte varit roligt att sätta ihop den här listan. Du har ju tvingat ja, mig till det här. Jag tycker att det är kul, men sen är det ju svårt. Så mm. vi har gjort en topplista på tio filmer som jag försökt ranka. Eh, men både du och jag tyckte det var svårt. Och jag får väl säga att min lista skulle kunna ändras rätt snabbt beroende på mitt humör och om jag såg någon ny film och så där. Men... Vi kan också säga att det är filmer 2021 Ja ja. Så det är inte världens alla filmer eh, Nej det Sorry ni som trodde det <laughs> så Jag hade sett 45 eller dag, 46 filmer förra året Jag tror att du sa att du såg någon liknande Jag hade också sett 46 som jag kom på Det var några jag var osäkra på Har jag sett dem här? Nej, jag tar inte med dem Mm. Rasklappen där är att det är många Storfilmer som Varken du eller jag har sett Ja, jag många... gick igenom listan och Jag bara, men här har jag Jag har ju den här Varför har jag inte sett den här än för Ja, säkert många så här Oscars contenders Och filmer som jag har sett på Topplister från gångna året Som The Green Knight har jag inte sett Nej eh, Power of the Dog har jag inte sett Ja, eh. Nej, men det är mycket sånt också som jag har sett på. oj Ja, så det, det blir mycket, tror jag på båda våra listor, lite mer populärkulturella pop, topplistor om man säger så. Det är inte så många tunga filmer på någon av våra listor, tror jag. Nej, och sen ska vi säga, alltså, smaken är ju som baken, som man brukar säga. Och ja, det här är. Ja, det är lite vad vi tycker. Ni får mm. eh, sebbes och så får ni min. Och, Nej, vi kör ju varannan. Ja, ja. Ja, men alltså, okay. Ni kan ju höra av er sen till uh, att Sofjaltarna. Mm. <laughs> men jag kan säga det, så här: lite, att Alla de här 46 filmerna jag ändå så sett. Så Många kan hamna högre upp på ett sätt. Alla är i alla fall på nästan, inte, inte alla, men några i alla fall på en tioplats. men mm. Det, det är lite så här, man vet. Och sen ni som uh, har lärt att känna mig genom den här podden. Ni, ni vet ju vad jag gillar. Så då. Ja. Det här året. av filmer som har kommit ut. och det... ja. ja. Har ni hört mig höra om en film i den här podden. Så är den med på listan. Det är ju typ det det faktiskt det är. Jag har också sett väldigt få dåliga filmer förra året. Men inte heller några så riktigt självklara toppfilmer som jag kanske har sett de tidigare åren när vi gjort de här listorna. Mm. Så mycket så här bra film men få, eh, få som var klockrena. Mm. Eh, egentligen de enda dåliga filmerna det är på den här vi ska också dra en bottenlista. Mm. Och det är, det är egentligen de dåliga filmerna jag har sett det här året. Så eh. 5-6 filmer av 40 plus är inte så dåligt ändå. Ja, men jag också jag går igenom och kolla den här listan på de filmer som är kvar av alla de här filmerna. Eh, så är det ju faktiskt väldigt många där också som hamnar på en jättedålig lista. Men de jag har plockat ut på den dåliga listan ja, jag har lite motivering på dem tror jag. Mm. Mm. Men ska vi börja med det då? Vi börjar, vi börjar med den dåliga listan. Ja. Ja. Eh. Jag kan ju köra min först. För jag har gjort en liten fuling och har två stycken på min femte plats. Mm -hmm. För eh, jag hade lite svårt att skilja på dem. För både sådana här filmer som egentligen inte är jättedåliga. Men som är storfilmer som borde ha varit bättre än vad de var. Mm. Och det är Army of the Dead. Sex Sniders. Som mm. jag blev väldigt, väldigt besviken på. Och det är eh, en film som kom sent förra året. Don't Look Up. Har, mm. du, en, har du en sedan? den jag har ju inte gjort det. Nej. Eh, Adam McKays nya film. Och eh, det sätter ju höga förhoppningar. En rolllista med DiCaprio och Jennifer Lawrence. Eh, ja, många stora namn. Men det är lite kul att du sätter den på en så dålig lista. När jag har också har hört väldigt mycket tvärtom om den här filmen. Jag tycker det var en stor miss. Men som sagt, det här är egentligen inte en superdålig film- skulle jag betygsättare kanske jag skulle ge den en tvåa. Mm. Men med tanke på rolllistan, vi har Meryl Streep också, Kate Blanchett, Jonah Hill. Alltså det är en stor film, en riktigt toppfilm. Mm. Som handlar då om ett gäng astronomer som ser att det är på väg en stor komet mot jorden. Som kommer förstöra allt liv på jorden. Och försöker sedan övertyga världen om det här. Men då blir det en massa ja, om det är konspirationsteorier och presidenten som spelar som Meryl och och vill inte att det här ska förstöra för henne för hon är redan inne i eh, het, hetluften så att säga. Och, eh, när de går på tv och pratar om det här så skämtar de bara bort. Så det är, en, det är en satir om hur vi i vår nutid väljer att inte se problemen. Ja. Och mycket då känner man igen från klimatdebatten. Eh, men den var alldeles för lång tycker jag. Och övertydlig till den gränsen att man blev bara trött på det. Mm. Så jag, jag, tyckte, jag tyckte att det var en miss. Många andra tyckte att den var bra. Den har ett bra betyg på IMDb. Jag har inte sett den på några topplistor dock. Men det verkar ändå vara en film som många fick ut någonting av som jag inte fick ut av. den. Mm -hmm. ja, vi ska är, inte prata din... för länge om alla filmer. Vi har en, som sagt, ett antal att gå igenom. Vad är din sämsta femma? Eller Min sämsta femma? filma är ja. femma. Eh, då ska jag faktiskt ta och börja så här. Att jag ska tacka Folkets hus i Lidköping på att jag är så välkommen och sitter i deras eh, biostolar. Som är jättesköna att sitta och titta på film. Dock mm. så ska man väl se någonting som är bra. Och... Eh... I det här fallet så vet jag vad jag tycker. Jag sätter faktiskt Matrix 4 på mitt topp 5. Mm. Uh, ja, vissa grejer var bra, alltså men det här, det här manuset jag vet inte är det så dåligt. Alltså de gör en Terminator Genesis av hela jävla filmen nästan. Okej. Okay. Alltså jag förstår inte vad maskinen har gjort. Alltså, Se kanske filmen någon gång eh, Men Alltså det här var en katastrof Man eh, Man fick se om Typ allting Hela Matrix är en jävla loop eh, Nej Man var Jättejättebesviken på det här Det här, här är en film som okay. inte ens har Behövs att göras men ja, ja de gör ju vända. det. Bara för det har gått 20 ja. år sedan första. Så ja. Årsäker att Men äh, gör något bra. Och mm. äh, eftertexterna ja. sätter väl faktiskt betyget på det här. Äh, efter handlade det om att de skulle göra Matrix med katter. Så det blev Catrix. Äh, och ja, ni förtjänar den sämsta plats. Tack vare det. Nu lägger mm. vi ner podden. Ja. <laughs> ja. Inte sett den än, men har hört att den inte var så bra som man kanske hade hoppats. Äh, vill ändå se den. Ser den ska man, ja. ja. man göra. Vi kommer dem. till HBO Max någon gång, tänker jag. Jag tror till med att de har satt ett datum på den när han kommer här Men jag har kommit ihåg i talande stund. Ja, för det gick vi inte jättebra på bio, va? Nej. Eh, min nummer fyra på sämsta... Mm. Heter Things Heard and Seen mm. Som var en Tråkig skräckfilm bara okay. Och eh, som tog Vändningar som Inte var, var särskilt intressanta mm. eh, Men man då Fried, Skulle vara en typ av spökfilm Blev mer en film av någon Psykopat eh, Den var inte så bra mm. Jag har inte så mycket mer att säga om den Nej, eh, min fjärde är Coming to America. Mm. Ja, nej, den är blandad men eh, ja, hela den här listan kommer ni ty på ett sätt känna igen i samma, i samma eh, stöpade ljus eller vad man ska säga. Eh, nej man gör en uppföljare för att fira någonting att åh eh, det här var så bra för ett antal år sedan. Nu gör vi någonting här igen. Det blir inte så himla bra. Så kan vi till Amerika? Nej. Stanna kvar i Baba, Baba där han bodde. Mm, ja. Det kommer inte, ihåg jag har inte sett inte intresserad av se den. Nej. nej. tyckte inte originalet var något jättetoppen heller så. Originalet är originalet, klart slut. Nej men Originalet mm. är ju originalet. Det mm. kan man inte diskutera mycket mer om. Tvåan men, hade varit bra om ja. den hade kommit lite mer tätt till på. Första. Ja, det är det väl en sån där um, Att, mm. ah, men Den här filmen var ju bra för 30 år sedan. Ja. Eller var populär i alla fall. Mm. Eh, min tredje plats hittar vi Godzilla versus Kong som också var <laughs> jävla skitfilm. Mm. Jag ska säga att jag fattade inte riktigt den filmen Vilket kan bero på mig Men samtidigt så ska ju de här blockbusterfilmerna kanske inte vara så invecklade Och det här var en himla massa teknisk skärgång och grejer som jag inte förstod Och eh, andra konstiga världar som åkte hit och dit Och det var konstiga liksom, robotgrejer de höll på med och när man väl fick se det man ville, det vill säga Godzilla vs Kong som film, filmen heter, så var inte det så speciellt det heller. De fläskade på varandra lite men i, i rätt tråkiga scener skulle jag säga. Jag såg den inte på bio, kanske har varit fetare då, men nej. Nej, nej men jag, jag håller med dig i allt det där och, och som jag har sagt till jag förstår inte. Ja, där har Kong gått i undervärlden och byggt... Dörrar och, och tron och trappor och, och allt möjligt skit har han byggt där. Och det här med att Godzilla kan skjuta igenom hela jävla jorden bara på typ en minut med sin laserstråle. Köper inte det heller. Och träffa mitt prick också. Nej, eh, skitfilm. Jag du ja. med dig. Tack. Ja. Eh, min trea är en, en annan skitfilm. Som jag tyckte faktiskt var lite, lite bättre än Godzilla. Jag kan lika bara säga det här. Godzilla var ju på min andra plats. Mm. Men på min tredje plats, det hamnar eh, motor 2021. Det här var också rena jävla dyngan. Nej, eh, jag vill inte säga någonting om det heller. Det var ju inte bra, men den är inte på min 5 faktiskt. Nej, hej. Jag vet inte varför men eh, där var jag väl lite mer beredd på vad det skulle vara kanske. Mm. Och var inte så besviken som en följd. Nej. Och tyckte väl att de hade gjort det ändå okej okay för vad det var. Mm. Men jag hoppade faktiskt över det. Nu tog jag både min trea och min tvåa där. Mm. Så nu får du ta din tvåa och eh. din etta. Ja, min tvåa är nog inte kontroversiell hos dig för jag tror inte du har sett den. Men den här har jag också sett på väldigt många topplistor. Högt upp. Mm. Eh, men jag var inställd redan från början på att det här kommer inte jag gilla. Men såg den ändå. För att den var på så många topplistor. Så jag, jag såg den mest för poddens skull faktiskt. Okej. Okay. För att jag tänkte tänk om den är bra. Mm. Eh, den heter Titan Och är en fransk. Typ drama, skräckfilm. Mm. Eh, jag tror det är den andra filmen av regissören Julia Ducournau Något sånt där. Hon mm. gjorde en kanibalfilm som heter Rå för något år sedan. Okej. Okay. Eh, som inte heller har så, så förtjust Och jag visste redan innan att jag inte skulle gilla Titan som handlar om en... Inte helt frisk tjej som tycker om motorer. Hon har sex med bilar. Och hon träffar... hon, hon lossas av någon anledning så vill polisen åt henne. Eller ja, hon har mördat massa människor. Mm. Och så ser hon en fisk på en kille i typ hennes ålder Som är försvunnen, hon har varit försvunnen med massa år. Så hon klipper sitt hår och bryter sin näsa och lite sådana här grejer Och sen går hon till farsan och låtsas att hon är hans son Och han i sin desperation köper väl det här Hon är också gravid så hon måste med den här bilen då Så hon måste dölja det med typ cellofan och grejer Eh, eller om bandage Kanske var han spoiler även bilen Jag fattade det från början men det kanske var en twist Jag vet inte eh, är det... Jag hade hört att den ska vara konstig Men vissa gillade det här Och jag kan gilla konstiga filmer ibland också Men jag tycker att en full platt eh, ja. De är väldigt duktiga skådespelare, kan jag säga De som spelar de här två huvudrollerna Tjejen och den här adoptivpappan Eller vad han blir eh, De är svinduktiga det är en tuff roll speciellt för henne kan jag tänka mig. Mycket naket, mycket sjuka scener och så. Men det hjälper tyvärr inte. Eh, för filmen blev bara ett med. Jag ser ingen direkt poäng med. den. Nej. Och tycker. Nej. Ja, det, det blev lite. Det blev lite för mycket. Var inte passingen poäng. Med mycket av det som hände, tyckte jag. Men en del har gillat det. Och det var en sån här chockfilm som vann en del priser och folk skulle ha kräkt så de såg det och sån här grejer. Okej. Okay. No. Så ja, man kan ju se den om man tror att man gillar sånt. Men no. det gjorde inte jag. Hey. Din topp 1 då? Mm, ska jag köra min topp 1 också? Ja, ja vi... Eh, vi får börja mycket... hoppa över ordningen lite. Ja, den har inte så mycket att säga om mer än att det var den sämsta filmen jag såg förra året. Mm. Eh, och det var en klassisk skräckfilm. Mm. Den här italienska Tror jag den var Jag förstår inte det Alltså man vet ju vad det är Men så jävla dålig var den inte de, de gjorde ju en hyllning till det gamla Ja de gjorde det En klassisk dåligt. Ja fast de gjorde det Fruktansvärt dåligt alltså, Det är i han... min Plats eh, nummer sju Nej nej hade, hade klassiska skräckfilmer sett ut så här då hade jag aldrig blivit ett fan av skräckfilmer om man säger så. Nej. Den var riktigt dåligt gjord och väldigt ointressant. De försökte twista till det också. Ja. Ja, ja, ja. Och det funkade inte. Sen, Mycket så här filmer jag ser beror ju lite på hur jag mår också. Den, det var ingen bra dag den. Jag var inte up for it. Nej. Den är ju på en sämsta lista... Om jag skulle ha gjort en längre lista sedan en sämsta lista, det är han ju Men äh, inte mm. Den sämsta nej Vad är äh, din sämsta då? Min sämsta, det är också en skräckis Ja mm, En klassisk skräckis Okej okay. <laughs> äh, Halloween Kills ah Fy, satan Var dåligare Lyssna på avsnittet När jag hatar filmen <laughs> Nej Usch, bara Mm den, alltså, alla andra filmer minns jag faktiskt inte riktigt jättemycket. Men den här filmen minns jag. Och jag mår dåligt av den. I tankarna. Men den var så dålig så det... Jag vill bara få bort den nu skallen. Ja. Nej, jag, jag har inte hört så mycket bra om den. Nej. Så den handlar där. Men så. Då är så. vi uppe på... Våra tio bästa mm. 2021 som vi individuellt tycker. Precis. Det var inte jättemycket överlappning där på de sämsta. Det var Godzilla och Kong som båda hade. Mm. Men sen, många av dem du hade har inte jag sett. Nej. Och jag tror samma, samma för dig va? Mm. Med några av dem jag sa. Eh, ja. ja, ska jag börja med min tionde bästa film då från förra året? Mm. Mm. Då har jag en eh, skräckfilm som heter Antlers. Okej. Okay. har jag sett? Nej, ja, den kom på Disney Plus rätt nyligen. Okej. Okay. Eh, den är regisserad av Scott Cooper. Mm. Han har gjort Crazy Heart bland annat. Black Mass. Rätt eh, stora filmer. Eh, och det är en skräckfilm om en pojke som bor i en fattig stad. Och hans lärare börjar märka att det är problem med honom. Mer än vad man liksom kan förvänta sig för barnen i här staden. Att någonting händer där hemma. Mm. Någonting har hänt med hans pappa och hans lillebror. Efter att eh, pappan var nere i en gruva och stötte på någonting det är mycket så här mytologi, forn eller nej, forno heter det. folklore. Ja, och då kommer det upp en liten kortväx. Människa och ropar hej ho, Nej, äh, jag tänker det är jag med indianmyter. Jaha. Så det åt det hållet. Jag tyckte den var snyggt gjord, stämningsfull och väldigt välspelad och ett det, det, det är sånt här som jag tycker skräck kan göra väldigt bra. Som kan ta in det vardagliga, den vardagliga skräcken i den övernaturliga skräcken. Mm. För skräcken finns ju där utan monster, utan naturligheter. Så finns ju ändå den här skräcken med barn som får illa. Som då knyts samman med det här övernaturliga. Så mm. jag tycker att den gjorde väldigt snyggt. Mm. Så det är min nummer 10. Mm. Eh, min 10. Eh, jag går lite på det här eh, samma upp med en sån här uppföljare. Försöka ju göra någonting som var innan. Men det här var faktiskt en liten överraskning. Eh, så jag tänkte jag sätter den på en 10. Eh, det är Ghostbusters 3, Afterlife. Mm, kul. Cool. Ja, nej, men det var en liten överraskning faktiskt. Jag tyckte. De lyckades göra något nytt av något gammalt. Som en uppföljare. Mm. Så. Eh, ja. Det var jättesvårt att sätta eh, Någonting här Men för att Få upp någonting och när jag såg vad jag hade gjort Med det tidigare Ja så... ah, De platsade bra där Jag du min... såg vad du hade gjort Ja ah. ah. Alltså jag, jag själv Mina listor är så jävla självklara så... Mm. Man borde nästan göra om Den här listan i slutet av året När vi har sett fler filmer på 2021 och se hur mycket som har ändrats Nej men alltså jag, jag har ju så svårt att, att göra att Det är bättre om någon annan gör lista Så kan jag säga så Ja, ah, jag hade nog satt på ett annat sätt Men, gör men jag gör det själv blir så själv. Vi kommer höra hur min lista är längre framme Du har försökt är det viktiga Peter Ja, men det är min, min eh, tia. Ja. Eh, inte sett, sen kommer det inte dyka upp min lista Nej, det är 9 Så vet vi det Mm. Min nio är Cruella mm. Disneys prequel Till Dalmatiners skurken Cruella Deville mm. Med Emma Stone som titelkaraktären Som jag såg nu över jul Och ja Den var så pass bra Som folk har sagt att den var mm. Den har fått mycket beröm Och jag skulle vilja säga att det är en av de bättre Live action filmerna de har gjort Jag såg mm. också Lejonkungen och Mulan nu över julen Och den spö skiten nu dem det blir ingen ja, tävling ja. för den här listan Eftersom de inte kom förra året då. Men det är en av de bästa de har gjort Och jag tror att det är här de kan Glänsa lite mer med sina Live-action-filmer När de inte gör En frame by frame på en tecknad film Utan tar någonting från den tecknade världen Och gör en live-action-version av det mm. Det här är ju något nytt, vi har inte sett Cruella's backstory förut Då tror du inte på räddningspatrullen nu då? Ja, <laughs> nej <laughs> Speciellt de här Disney-filmerna de gör Där djur är huvudpersonerna Som Lejonkungen, visst den var väl bra Men jag ser ju hellre tecknare Vilken dag som helst, andra har sett. Eh, Det finns ju också. Cruella är som är ja. den, den var rolig Den var lite sorglig Jag tyckte att Emma Stone gjorde ett jättebra jobb Som eh, Cruella-skurken mm. För att vara en Disney-film, kanske lite mer Barnorienterad Så fick man ändå ett psykologiskt djup på Cruella Ja ja. Som eh, vi inte har fått se tidigare. Det, det. Nej. Ja, din mm. nummer nio Peter. Min nummer nio blev Raya and the Last Dragon. Mm. Raja. Ja. Eh, en av. Ja, ja det är lite svårt att skilja på det dock. Disney och Pixar nu för tiden. Men en av alla Disney och Pixar filmer Pixar. vi fick i år. Mm. Är det Disney Pixar eller bara Disney? Som sagt, det är svårt att skilja på det Men en av de alla de animerade filmerna Från Disney studion som jag fick Mm. Nej men jag tyckte det var en klassisk eh, eh, så här Såg och berättelse om Världen som går och så ska mm. Och så fanns ju det här lilla budskapet Att samarbeta och tycka om varandra Och lev tillsammans och allting blir bra Och ha inte hat mot varandra mm. <laughs> Och allt det där Ja Sen, mycket jag har med i det här också. Det är också glädje när jag har sett på film lite sånt här med, med grabben också. Mm. Så jag har väl sett mm. också Raya. Jag kanske sett tre gånger. så tänker jag också här. mycket. Mm. Så det är lite så jag har byggt också med ja, okay. också, hur glädje och allt den skiten. Men, men Raya, den är snygg tycker jag. Den kommer ja. där. Mm. Din åtta. Ja, ah, det var bra. Kul med lite kampsportselement i Disney-filmer. Mm. även om jag tycker om musikalelementen som inte var med i det, ja. Nej just det, jag De tycker det helt jag måste jag hitta mig lite så här. Ja, nu ska vi se den här filmen är skriven på IMDb som 2020. Men det enda tillfället var jag hittar som den gick någonstans 2020 var på någon liten filmfestival. Så jag räknar den som 2021 för det var då den kom ut på internet och sådär. så folk faktiskt kunde se den. Så jag hävdar att det är 2021-film och då har jag satt Boss Level som är nummer åtta. Mm. Som är en sån här tidsloop, måndag hela veckan-film med en lite tv-spelsorienterad eh, twist. Där Frank Grillo då går igenom samma dag om och om igen. Eh, slåss mot en massa skurkar och assassin som ute efter honom för att kunna återfrenas eh, med sin son och rädda sin exfru. Mot med Gibson. Mel Gibson är en ja. Det här var en faktiskt sån film som jag faktiskt var osäker på. Har jag sett den här eller inte? Jag tror inte du har sett den om du inte har hyrt den? För jag tror inte den finns att streama någonstans. Nej. Och då är det bara nog för att du har pratat som med, så mycket om den. Jag har inte med den någonstans, men jag blev så osäker. Har jag sett den här? Det känns som att jag har gjort det. Ja, jag, jag älskar den här filmen. Okej. Okay. Mm. Och eh, som sagt, jag kan hämta att den kom 2021, men den bästa tidslåtfilmen jag såg förra året eh, Palm Springs Den kom faktiskt 2020 Så den får jag tyvärr inte ta med, så jag tar den här istället mm. Yes Din nummer åtta mm. eh, Min nummer åtta blir No Time to Die James Bondar Mm, den var så pass Mm, mm. Jag uppskattar den här väldigt mycket. Och som jag har sagt, är att. Ja, det, här, det här är Danny Craigs sista. Och vad de gör med det. Och hur han, alltså skådespelare, men sen också både karaktären och allt det här. Ja, det är, Jag tycker det är magiskt. Som man går lite så här: film. Filmist. Mäster verkaktigt tänkande också i, i det här så nej äh, det, det är en jävla bra Jens Bondrulle och jag hade en jättebra filmupplevelse med det här Mm, mm. Ja, jag har inte sett den men det, jag är inte något jättebondfan men den ska jag väl se när det väl blir dags Mm som en eh, liten insticker kan jag bara säga att när jag hade nationella muntliga prov med mina sexor i höstas så var det en sig som eh, kom lite bort från huvudämnet hon skulle prata om. För hon började prata om hans bond. Mm -hmm. Och hur sur hon var på den senaste filmen. Okej. Okay. Eh, för hon menar på att en, en kvinna kan inte spela bond. Det kommer bli jättedåligt. Hon har bara eh. lyssnat. Hon har bara lyssnat. Det här var här, säkert hennes första jävla bondtionsnedsätt också. Inte på sånt. Ursäkta. Nej, men... Om du ja. lyssnar. Ja. <laughs> ja Inget tillämmet om det är så. Men, ja. äh... I stund och så blev vi. Ja. Eh, kul mm. att höra att den var så pass bra. Mm? Min nummer sju. Mm. En film som jag hade hoppats att kunna sätta högre på min lista. För jag hade sett fram emot den. Kanske mer än någon annan film för året. The Suicide Squad. <laughs> jag var superfäckt Jag ens försöker få med det på någon lista, där, där finns det. <laughs> ja men du. Du gillar också den. <laughs> nej, det gör jag inte. Gör du inte? Ja nej. No, no. Det var, var ju bättre än. Uh, Suicide Squad. Det är som en R-rated Guardians, Guardians of the Galaxy. var inte lika bra. <laughs> fast och med DC-skurkar det var ju väldigt underhållande och med lite tweaks så hade den kommit, kommit högre på min lista. För jag, jag gillar känslan i den, jag gillar mycket av actionscenerna och humorn. Men eh, som jag pratade om tidigare så finns det saker jag inte är så förtjust i. Nej. Men en, sj en sjunde plats tycker jag förtjänar. Mm. Nej, äh, men ja... Som vi också sett i efterspelet är att Jemskan och Jon Sia de, de drar ju det här vidare, som sagt. Så något har ju kommit därifrån. Mm. Mm. Det var din sjunde. Mm. Då är min sjua är, är Sherry. Okej. Okay. Vad är det? Med Tom Holland. Alldeles att talas om. Aha. Jag vet också lite vad det som är för jag blev också lite så här egentligen här nu. Att jag satt och bytte och grejade så här. När jag satt där, jag glömde visst byta plats på den. Sen hade jag här, så var jag tvungen att säga den nu när du stod där. Skulle den ha varit högre eller lägre? Det spelar ingen roll. Den får vara ja. med. Skit i det. Var det din sjua alltså? Ja. ja okay. Bort med den. <laughs> ja. Ja, men den, var, den var jättebra i alla fall. Nej, fan, nu blir det fel här. Jag har bara en topp nio-lista. <laughs> ja, så den är inte så bra, eller hur? Jo! Men det var inte riktigt det jag ville ha. Sad! <laughs> Se äh... rostig Rosti, jag att jag var. Ja, det var jag... inte bra med det här. Hänger inte med på vad som händer nu, men jag får rädda upp det här med min nummer sex. Ja. Äh, 7 till tio, sju. Vad var det blev här inne nu? Ja. ja. Mm. Säga, med 7, 8, 9, 10 spikade det rätt snabbt. Det är mm. nu från typ 2 till 6 som det var väldigt svårt. Och jag har bytt på dem... Om man kollar hur många gånger jag suddat ut här. Så 3-4 gånger har jag bytt ordning här. Mm. Men till slut så landade jag på att en sjätte plats går till Spider-Man No Way Home. Mm -hmm. Trean i den Marvel-trilogin med Spider-Man-filmer. Som jag tyckte var väldigt bra... Och mina tankar går liksom upp och ner om den lite. Eh, bra är den ju. Men jag kan inte riktigt besluta mig för hur pass bra jag tycker den är. Det är väldigt mycket fanservice att ta tillbaka av gamla grejer och det är mycket det den lever på. Men samtidigt är det ju Sperrymas mest personliga film hittills. Vilket mm. jag gillar. Eh, men som jag inte riktigt kan besluta mig. 100% om vad jag faktiskt ska tycka om vissa saker i filmen så hamnar den lite högre än sjätte plats. Men det är en sån film som jag nog kommer se om någon gång, vilket jag gör väldigt sällan nu tiden. Och då mm. kanske jag kommer bilda mig en lite tydligare uppfattning om vad jag faktiskt tycker om den. Jag tror också det kommer spela roll vart den hamnar och vart, vad händelserna i den hamnar någonstans i det större Marvel-universumet. Vad som händer med det som har hänt i den här filmen så att säga. Mm. Eh, jag tror det kan spela in lite För hur vi kommer se på filmen sen Också mm. eh, Men jag, jag vet ju att den är Någonstans på din lista där Så vi får ju se hur pass högt du har den mm. eh, Din nummer 6, vad är det Peter? Ja eh, Jag bara, nu hittar jag Vart felet var Jag flyttar mm. fram och tillbaka eh, om, om vi ska slänga bort Sherry eh, där och så sätter jag in en i där istället det var så jag, det var tänkt. Jag kollar här på gammalt här. Okej, men nu, nu är vi i rätt ordning för ja. är nummer ärenden sex. Ja jag vet, men vi är ja. bara. Det ska vara. De hamnar på samma delas eh, sjunde plats. Dela sjätte plats blir det väl då? Nej, kärle. Har du elva är... Vad? Har du elva filmer. Nej, men de hamnar på sjunde. Det blir ju fel där. Men min sjätte plats stämmer. Den ah. vi är inne på nu. Jaha, okej. Okay. Så det var inte för Shigai? Den är inte på sjätte. Nej. Okej. Okay. Vi kan din jag... sexa? Nej, men på sjua var det Cherry Och det var egentligen inte meningen att han skulle vara där. För jag hade ju flyttat och korsat någonting. Och jag trodde att jag hade ändrat i listan. Men jag råkade ah. bara säga det som stod här. Så Cherry skulle... skulle inte ens vara med på listan? Nej. Nej. <laughs> Ja, men Free också var också roligt. Eh, din, din sexa då, Peter? Ja, min sexa. Oh. Mm. Eh, Gå upp en lite kampsport i... Eh, i, eh, i Disney Sverige, som du sa där. Det blir ja. lite i Marvels värld. Så Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings hamnade på min sjätte. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, som du vet var inte jag lika förtjust igen. Men... Eh... Det här Det var är Väl Det går inte att säga så mycket än vad för mig. Jag märker ju att Eternals inte är på din lista. Vi har ju vi har fem platser kvar, eller hur? Jag tror att den ligger högre än Shang-Chi. Har en känsla av att den kanske inte hamnar på topp 10. Jag har inte sett den än, men man har ju hört lite olika om den. Mm. men shang var en bra film. Som inte riktigt sålde mig 100 procent. kan vara för att jag har sett så mycket Asiatisk kampsportsfilm Så att det, det faller lite platt. där. är lite Hollywood tillrättalagda. Ja, man får ju se vad det är för något. Ja, jo. Det, jo men den är inte dålig. Den var inte... Eh, det har nog kunnat hamna på en topp 20 kanske. Ja, så då kommer vi inte för få höra mer om den här filmen. Eh, nej, vill du säga något mer om den Peter? Nej, alltså, nu är det filmer som jag redan... Ja, jag har ju pratat om alla de här filmer i podden innan, så är ni nyfikna så alltså, lyssna. Mm. Jag känner att med att ticka på. Så, eh. Men... Eh, min femma. är femma. Nu kommer vi mm. till lite mer jag intressanta personliga grejerna. fastnat i ett Marvel-träsk nu, så min femte plats blir Black Widow. Mm. Eh, och mycket som jag sa där som var svårt, det var hur jag skulle lägga Spider-Man och Black Widow. För jag att de två av de bästa Marvel-filmerna jag såg förra året. Men jag visste inte riktigt vilken ordning. Men Black Widow överraskade mig mer. Och det är ju alltid så här också för mig i alla fall med förväntningar jag går in med. Jag var väldigt hajpad för Spider-Man. Hade inte några särskilda förhoppningar på Black Widow. Och Black Widow överraskade kanske lite mer i sin kvalitet. Mm. Så den blir min femma. Mm. Jag säger som du. Min plats nummer fem är Black Widow ah, Jaha, du ser mm. nice. ja, jag, jag säger det som du sa Det <laughs> var bra Ja <laughs> uh. Nej, men Jag blev också överraskad Och jag gillar att de lyckades Jag tänker att det handlar om Emellan i filmer Och lyckas göra någonting Av det ändå mm. Och när vi ändå så vet Vad som går i filmer som har varit Tidigare nu hade inte det om samma ålder. Ja, skit i det. Vi har snackat om det där. Det, det hamnar på plats nummer fem. Recorder där. Vad är din fyra då? Min fyra eh, blir The Mitchells vs. The Machines, som jag tror att det är familjen Mitchell mot maskinerna. eller något sådant på svenska. Mm. Ja, och i allvart mycket... skulle komma med på min lista kan du? Ja, så mycket bra animerad film för året mm. och. Eh, det här var en av de bästa, eh, inte Disney, Jag vet inte riktigt vilken studie den kommer ifrån, men den har en väldigt egen visuell stil eh, där bland annat alla karaktärer så är animerade men ibland när de kollar på bilder och sånt där så är det riktigt, alltså för oss riktigt, live action, bilder och, mm. eh, och sånt där. Och den är väldigt rolig, ja, det är väl de som har gjort eh, Spider-Man, Into Spider-Verse och sådär. Uh, den var kul, underhållande Väldigt barnvänlig Nu hade jag inga barn när jag den, Men jag har ju barnasynet kvar mm. uh, Fällde några tårar Mot slutet, tyckte du var fint Nej, Men lite familjen Griswold ska rädda världen Ja, ja. Och uh, också liksom Som alla animerade filmer nu för tiden Egentligen, fint budskap om Familj och uh, Kunna hänga ihop Mm Ja, men det Nej, Jag har bra den också. Den har hamnat inte på lista. Nej. Min äh, fyra då? Min fyra, det är Cruella. Ah. Mm. Ja, det, det du sa fast bättre. <laughs> ja, ja, det här var det var en riktig överraskning för mig. Ja, ja jag, jag tyckte om den väldigt mycket. De hade verkligen lyckats att göra någonting av Dan-karaktären. Mm. Hennes uppgång. Om man säger så. Fått en bra historia där. Mm. mm. Man inte säga så mycket mer. Din trea. Nej. Precis. Nu börjar vi komma in på äh, eliten här. <laughs> ja, jag har gjort många ändringar här. Men min trea hamnade... Tick, tick, boom. Mm. Så det är andra gången vi ser Andrew Garfield på min lista. Och jag har ju alltid gillat musikal. Inte så sådär överdrivet mycket. Jag har sett väldigt få scenmusikaler. Men desto mer på, på film. Och jag kan uppskatta det. Det är ofta rätt glada filmer. Men som har en svärta. Och tick, tick, boom faller verkligen in i det. Handlar om han som skrev musikalen Rent. Och dagen Just. innan Rent hade premiär så dog han. Just det. Eh, och det här är en film. Gjord på hans enda egentligen. Verk som framfördes under hans ledandes tid. Vad förstått. Mm. Som var en, från början en mans show. När han i musik och i monologer pratar om. Sitt liv och sin kamp som. Eh, eh, ja senförfattare mm. att försöka bryta igenom och bli populär eh, och så filmen pendlar lite mellan scenframträdandet och eh, scenar då ur hans liv, med hans vänner eh, många vänner som har gått bort vänner som kämpar med HIV och AIDS eh, mycket liksom Fattiga konstnärer, bohemer och sånt där. Det är en värld som jag tycker är intressant. Och jag tycker det är väldigt fint porträtterat. Och Andrew Garfield spelar huvudrollen som Jonathan Larson Och han, gör, han är fantastisk. Mm. Jag vet inte om jag hade uttryckt det så själv. Men jag läste en recension där, där de sa att han var som ett, ett knyte av nervös energi. Jag <laughs> Kanske inte hade tänkt på den att formulera en själv. Men det, det stämmer väldigt bra. Han är väldigt skärmig och väldigt eh, energisk, men även lite awkward. En perfekt roll från honom. Och mm. jag tänker att det här kanske kommer att vara lite Oscarsbas kring den här filmen, hoppas jag faktiskt. För jag, mm. jag tycker han förtjänar åtminstone en, en nominering. Ja, jag har hört talas om mycket, men inte hur du inte ser den själv. Men, så. Nej, du är väl inte lika musikal som jag var. Ja. Nej, så slänger man inte på det. Det, gör Nej. Inte. det var min tre. Han mm. hade lika gärna kunnat vara min ett eller två. <laughs> Men det mm. blev det tre. Ja. Eh, min tre. Eh, ja, igen Tre. Spider-Man. No Way. Home Ja. Hamnar där. Eh, ja. Eh, hade det varit det. Alla filmer har varit lite annorlunda. De har inte varit så, som den är. <laughs> Om man säger så. Äh, ja. uh, nej men. Då hade det ju varit en uh, topp ett för mig. Alltså. alltså så, som, som sagt. När filmen kom. Ja det är en elva av tio med en gång. bara för att det är Spider-Man och allting. Mm. Men... Mycket Spider-Man. Ja det är mycket spider -Man. Nej men. För mig så blir egentligen inte filmen riktigt. Eh, dålig Men den är inte så, så att jag kan Sätta den på en eh, topp 1 ändå för, Nej. Ja Jag har jättesvårt att prata just om det här För att det är ju Spider-Man och allt Men, men Som ett fan och det Och som sagt när man har gillat det där Sonys Det Sony har gjort och allt det här och... Det är så himla kul att bara få allting I en och samma film Allting är är glömt om man säger så. Alla mm. avtal och allting. Nu samarbetar vi bara. Här får ni allting. Titta. Vi. Så det är det fina i det också. Men mm. sen var det så många bra stunder i det. Som jag faktiskt har pratat om innan. Mm. Och alla fick. Alla Spidermans fick. Fick sin. Tillbaka grej om man säger så. Så det, mm. det var fint. Ja, lite överraskad av att, vi inte, att du inte hade den högre. Mm. Får se vad du har på din ett och två. Mm. Vill ni höra mer när vi pratade om den här filmen så gjorde vi ett spoileravsnitt. Sista avsnitt innan jul. Så ni mm. kan lyssna på. Yes. Din tvåa då? Min tvåa... Är... Handlar också om vilken trevlig stund jag hade. Såg den på julafton med min mamma och min bror. Mm. Eh, väldigt sällan jag får se filmen med min bror. För han är mer en datanörd. Mm. Eh, så det var lite den känslan också. Och julafton och mysigt. Och vi såg en Encanto. Disney senaste. Och den var väldigt fin. Den var ju musikal då som sagt. Så det jag saknade i racha Fick jag här. Eh, som vi varit inne på. Självklart ett fint budskap här också Kanske mm. mer likt eh, Mitchells än Rayas Om eh, familjen Och kunna fungera ihop Snygg Snygg visuell film eh, Bra sånger Har eh, gått och sjunkt Den här We Don't Talk About Bruno För mig själv Ett, an <laughs> ett antal gånger eh, Härlig mysig film. Mm. Peter gillar inte lister har jag sagt det? Mm. Mm. Eh, det här är ju en film som jag glömde bort. <laughs> Visst fan ska det här vara med på <laughs> mitt topp 10 lista helvetes. <laughs> ja. Eh... Det var därför jag skickade en länk till er film Peter med alla filmer som kom förra året så att du skulle kunna kolla. Det är den jag har anvalt mig av men jag missar det här totalt. <laughs> ja. eh, du har sett den tänker jag och eh... Ja, det du säger, jag, jag instämmer. Jag, ja. jag hade dock inte sagt någon lika högt. Nej. Eh, hade jag inte gjort. Men, eh. Nej, det, det är svårt att skilja dem här lite från varandra också. För det är så mycket högkvalitativ eh, animerad film som kommer nu för tiden. Mm. Och det fanns fler också som jag hade kunnat ha på topplistan. Men eh, för att det inte bara skulle bli animerat så valde jag bort... Eller snarare valde ut ett par stycken Som var extra för mig mm. Ja nej, men det här var en personligt Och det är det vi har sagt att Det är ju lite vad vi tycker Vad vi har fått med oss av Filmerna och allting som sätter platsen med. I alla fall på min mm. Vad är din tvåa? Det är synd att jag glömde bort den mm. Men eh, ja, Jul och allt det här eh, Fina budskap Sitta med grabben Allting. Eh, A Boy Called Christmas. Mm. Sätter jag på min nummer två. Det var bättre än Spider-Man alltså. Det är det här. Trean, tvåan och ettan kan hamna på del här. Mm. Jag, jag, alltså jag vill ju inte sätta Spider-Man. Men jag vill inte. Men egentligen i en perfekt värld. Som jag sa så hade det ju varit detta. Men jag kan inte göra det så. Så ingenting är bättre än. De här filmerna är inte bättre. Äh, än, än den andra. De är Nej. bäst tillsammans. <laughs> ja. Jag skulle jag ha sett den här under jul. Men det blev inte mm. av. Nej. Men äh, bara på Christmas. jag blev väldigt överraskad. Det här är ju så sagt En ny sån här julklassiker. Jag måste se på jul. Uh... Ja, vi pratade om... Jag satt ju jättehögt. Du satt ju Klaus. Jag tror också att med det blev det årets bästa. När vi gjorde en sån här lista. Mm. Den var väldigt bra. Den ja. är väldigt bra. Och det här är ju typ en liknande berättelse. Men ja. Den, jag tyckte att den stod Klaus också. Till exempel. det är en mycket bra film. Den... Den ska ni se. Sedan nu i januari här nu på Netflix innan. När julkänslan kanske kan vara lite, lite, lite kvar. Ser han i juli blir det lite fel. Eller mm. så väntar man till december. Ja, det kan man också göra. Din etta då Sebbe. Yes, Trumvirvel. Ja. Trum. Mm. Det här är också lite en eventfilm har jag en gillar... ja, här? Vänta, vill lyssna här? Nej, Nej, Nej. <skratt> det var inte riktig sånt. Nej, det var riktigt riktig sånt jag tänkte mig. Inget... Visst, ska kanske kan se det här som ett skämt. Nej, men det här blev som ett event på Netflix i somras. Och särskilt för mig som gillar lite mer den gamla typen av skräckfilmer. Och det var trevligt att eh, ha det här lite som en serie. Och gå och vänta på nästa del. Det var under tre <skratt> veckor. Då släppte Netflix sin Fear Street-trilogi. Mm. Och bäst av de tre Tyckte jag att Nummer två var 1978 mm. eh, För det Är den här Det jag tycker är den klassiska skräckfilmen Ja, det är Jason eh, igen Precis, ungdomar Som ska ha ett läger ute i, På så här summer camp Det är Nej, bara, jag... Ja, det är En Välgjord skräckfilm som Träffade en uh, sweet spot hos mig vad gäller uh, äldre slasher-filmer. Mm. Och uh, har inte de andra på listan men de räknas lite med här. För det är ju en trilogi ändå som är väldigt väl sammanhängande. Så hade de varit dåliga så hade det här kanske inte varit min favorit. Men mm. de samspelar lite för att det var en uh, sammantaget bra trilogi i skräckfilmer. Men jag tyckte den här stack ut som min favorit. Mm. Ja, jag hade svårt att uh, plocka någonting från dem För jag körde det som att det var en av samma filmer med, med olika delar i Så den hamnade strax utanför min lista uh, Satt faktiskt och tänkte på, på dem mm. Men ingen som kom med Ja, men det var bra Och Peters nummer ett Min nummer ett Jag spoilade nog nästan lite där i, i sista avsnittet eller den sista, eller hur det blev. När vi skulle göra. Men det jag tar hem mest i allt det här. Den bästa jag har sett. Så. Det är Rons Gone Wrong. Det, det blir en... En sån film igen här. Ja. ja. RON RÖR OM. Ja. Nej men. Jag och grabben såg om den här eh, rätt så nyligen. Vi hade lika roligt och... Grabben förstår det här fina budskapet i den. Och jag tyckte också att den blev bättre andra gången. Och, nej. Jag gillar den. den. Den gjorde någonting med mig det här året. Mm. Så den hamnade där. Jag har kört lite mer den här glädjens år. Ja, i, I det här. Nej, men den, den var bra. Och den hade också kanske komma lite högre upp på min lista Nej ja, men bara för att det är barnfilmer Så har man inte kopplar bort det här Fina i allting ihop som, som finns där För det finns också ett mörker och, och allt det här Och en fegrej Och sånt där eh, Och ja Hade det varit en vanlig Belfilm så kunde han nog ha blivit rätt så tragisk I allting ihop Om man hade gjort en live action Mm. det är väl fin fint budskap lite för många barn för mig kanske ja men, men det är lite så alltså, allting funkar också olika det är som, nu har inte jag sett det så jag har inte kunnat ta med det men eh, om man säger som storfilmer om man säger som Homeland eller Homeland Land och The Father till exempel som har en mörk grej en självförståelse det har ju alltså blivit typ det bästa och det är lite så jag vill få i det här, det här sånt här allvar finns i det fast det spelar, de förklarar det med eh, glatt istället bara man kan koppla in i det här fina mm. och bara för animera så kommer man inte ja, ja, det här är barn man ska kunna se det det välgjorda i det mm. Mm. jag det inte förklara mig så jävla mycket men det var bra. Jag sitter och äh, tänker att det är någon som bara äh, Vad fan, hur menar han nu? Hur tänker han? Alltså, försöka förklara. Jag skickas alltså bara förklara. Nej, jag, Så tror, jag hoppas att ni förstår det på något sätt. Tror man äh, förstår dig väl, Peter. Du gillar tecknat. Ja. <laughs> det var det jag hörde. Äh, ja, där har vi det. Våra sämsta och bästa filmer från 2021. Ja, men. Ja. Sen finns det ju Väldigt mycket annat Det finns väldigt mycket annat som vi har både pratat om Men som man också ville prata om Lite mer Men allting har ju sitt Ja en, en film som jag kan nämna som Jag har sett på väldigt många topplister Som etta på många faktiskt mm. som, Men som inte var nära Av min topp 10 Det var ju Dune Som mm. jag inte blev Särskilt förtjust i men Många tycker ju att den är fantastisk Jag har hört många som säger att det är den bästa filmen Någonsin till och med Men den ja, ja. saknas ju från våra listor i alla fall Ja men det är också det, det här är väl något som Vi inte förstår Så jag hade också svårt med den Ja då fick bara vara emellan Om man ser det så Det är någon sån där film som kan växa med sin uppföljare mm. När man får en lite mer helhet mm. Jag har hört den liknande vid Ringen, Men jag tycker att Ringen har ett bättre avslut känns mer som en helhet eh, som fristående filmen jag du inte Dune gjorde Dune kändes mer som en introduktion till vad som mm. kommer skall. Mm. jag hade lite svårt med, med Kate och det så att få in den på en lista och det också men det är också en sån som. Nej, ja, jag hade lite svårt att skilja dem. Jag såg ju några sådana eh, filmer med eh, actionfilmer med tuffa huvudroller, tuffa tjejer som huvudrollen. Mm, men, ja. ja, och den var bra Men den kom mm. inte riktigt in på listan Den heller mm. Men hade, hade någon av den och Kate Kommit in så hade det varit den mm. eh, Och sen Såg jag många filmer som jag tyckte var underhållande Jungle Cruise, Red Notice, Armored ja. Thieves Det var liksom roliga filmer <laughs> Red Notice, ja Ja, men den var ju kul Ja, det kommer ju en uppföljare på den här nu så. Wrath of Man var en film jag såg Som var kanske en av de lite tyngre filmerna Mm. Eh, som också var bra, men nådde liksom inte ända fram till mig mm. känslomässigt. Det är guilty, eh, vill jag försöka få med på en lista. Mm. Men, eh, nej. Det var svårt. och eh, Den sämsta listan, det jag, jag var nära att vem om två kom med på den. Mm. <laughs> nej. Vi har haft ett eh, filmår i år i alla fall. Det har vi ju faktiskt haft. Men ja. jag ska ju tänka att väldigt mycket har ju haft med pandemin. att göra vad vi har fått och sånt där. Och, ja. Och mycket sånt där filmerna har blivit. Det är lite som vi pratade om i Spider-Man där. Att det märks ju att mycket var inte inspelat på plats. Eller samtidigt och sådana här saker. Mm. Mycket som kan göra. Mm. Eh, det Giltig till exempel, lite triviga på den Den tog elva dagar att uh, Spela in, mitt under Pandemin 2020 Där mm. Men det är inte mycket händer Det är en snubbe som sitter i ett rum och Snackar i telefon <laughs> Nej, precis Man kan vara förvånad att det tog elva dagar För dem att göra det. <laughs> ja men det, men det är lite så där vi har uh, fått Om man ser det så också mm. Mm. Mm. Mycket bra film Tycker jag ändå att det har kommit Förra året Nej, jag har gått igenom och kollat många filmer som jag har ändå gillat. Men sagt, inga som har ett vält av stolen. Tycker det är kul också att vi har sett väldigt mycket olika filmer. Ja, men det brukar vi ju göra. Så alltså, det var väl ingen överraskande. Nej, men det är roligt att få lite bredd på det. Så att vi inte bara kör liksom samma filmer. Och att vi också har lite olika smak då. Men några känner man ju igen. De animerade ja. och superhjältarna gillar ju vi båda. Så det ja, ju. men sen ser ju du och jag väldigt mycket... Olika sorters filmer Det, det har vi mm. alltid eh, Har haft Som lägre i där mm. alltså, Många bra filmer Eller filmer som jag tror är bra förra Som jag inte har sett än Så man får ju se när man ser dem Det är ju det jag, vad som händer. Nu ska jag försöka ta tag i väldigt mycket filmer Som jag hade missat jag bara, Nej jag har missat den här Och just den här filmen har jag försökt få tag i Men det har blivit Mm om vi säger som Nobody till exempel. <laughs> Eller sån här. Man blir mm. som... Inte att man hamnar kanske på en topplista. Men jag, blir så här, oh. jag har ju missat de här. Den hade nog kunnat hamna hos mig. Ifall jag hade sett den. Mm. Just för, Det känns som att den skulle kunna träffa, träffa rätt för mig. Men så man, jag vill ju se. Jag har namnt hur många gånger som helst. Men jag vill ju se The Father till exempel. Mm. Eller som den här. Uh, Will Smith uh, filmen nu. När han är pappa. Okay. Det eh, fader kom i 2020 också. Den hade ändå inte fått vara med på listan Jag gjorde han det Ja mm. gjorde han för att det hamnade i någon sån här ja. Men hon kan ta med den då För jag tror att den kanske hade biopremiär i Sverige Ja 2021. hade han inte? Jo men det hade han ju, han är ju det, det är det det var, den Han ju premiär i Sverige Det är därför jag får den som 21-film Därför jag satt på en 21 Film, ja, börjar... en svett, uh, lista -film också <laughs> En ja. lista vi har, ju gått, vi har ju använt den amerikanska listan när vi har gått igenom filmerna nu. Så mm. det kan ju vara också att vi har missat filmer som vi har sett som var väldigt bra. Men som eh, kom 2020 i USA men 2021 i Sverige då hade kanske vara med på våra listor. Men som vi har omsett från. Ja. Eh, men eh, vi har gjort våra listor. Det är vad det är. Det är ändå filmer som vi har gillat. Men det jag ska säga är att man vill ju vara i rätt humör när man ser Vissa filmer. Det är därför man inte har blivit av. Ja. Så, nu. Nu är jag klar. Ja, men kul ändå att få göra den här listan tycker jag. Och roligt att vi hade lite olika. Men ändå haft så många bra filmupplevelser att vi kunde göra varsin topp 10. i alla fall. Mm. Det känns positivt att göra en mindre eh, botten 5. Så det, är, det bra överväger det dåliga. Ja. Och det är viktigt att tänka på nu i dessa tider. Det det. Ja. Eh, ska vi knyta ihop det här avsnittet Peter? Det kan vi göra. Och säga då att om ni vill ta kontakt med oss. Till exempel om det vi har pratat om nu med de här listerna. Och säga vad eran topp 10 eller botten 5 var. Så finns vi på soffjälterna. Heter vi på Instagram. Och ni kan mejla oss på... Eh, Snabberg.com ja, Soffhjältarna... At, nej vad fan. Jag har glömt hur mailadressen ser ut, Peter. Sofihjälterna är Ja, precis. Det är mm. Peter så. Där mm. kan ni höra av er till oss. Men eh, jag kan säga det, att ni behöver inte göra en topp 10 eh, lista en, eh, <laughs> nej, men Det får ni göra om ni vill. Men eh, en topp fem. Både fem eh, bästa och sämsta. Till exempel. Tala om bara mer vad ni tyckte. Klaga inte på att bara. Det är, det är så tråkigt. Vi kommer inte att klaga på er. Vi vill bara få en del av vad ni tyckte. Ja. Mm. Precis. Ja eh, med det sagt då. Så har vi ju startat nu igen. Så vi kommer komma tillbaka. Veckorna framöver nu. Mm. Med lite mer normala avsnitt om man säger så. Ja. Så vi hörs nästa gång. Hej då från Sebastian. Och hej då från Peter. Ja, nu är det slut. nu, nu, nu, nu, nu.